Такий час нині, батьку, Хочеш вижити? Міцне держання своє на землі. Бачиш, що діється довкола. На заході Європи виникла імперія-держава в Іспанії. У центрі Європи Саксонське герцог звукує свою німецьку державу і тіснить роздрібнених слов'ян Ведецького побережжя, душить Чехів і Моравів, а Візантія? Ромеї пориваються панувати над усім світом. Над слов'янами в першу чергу. Як вистояти? Не інакше, як треба відбиватись мечем. Меч мій – ось початок державної місії. Він прокладає шлях в історію, це сказати пам'ять людства, пам'ять і вічність роду і народу. Тому я щедро даю свій непереможний меч відважним племенам слов'янським, які жадають залишитись на землі і утвердити себе. Запально закінчив свою промову перун і метну ухмару, що висіла над богами блискавицю. Безумцю, зупинись, застогнав Рід. Що робиш? уже грізно крикнув старий володар, аж друттям настовбурчилось на голові його кошлати сиве волосся. Твої вчинки нагадують мені розбої отих варягів, що нишпереть по всьому Велицькому побережжю. Ти розбійник і зловмисник, бо свідомо чиниш кровопролиття, жадаєш досягти того, чого ніхто до тебе не досяг. Так. Гнучко хитнувся у своїй колісниці вогнисточубий перун і блиснув очищами. «Я безумець!» «Безумці ж завжди починають, а мудреці знайдуться пізніше. Вони підхоплять добру справу і довершать її». «Ти заважаєш нам тихо жити, збиваєш нас на погану стезю», ставив своє гнівне слово світовид триглав, двоюрідний братець перунів. «А вже ж!» блиснув своїм холодним ликом Хорс, одвернувши усміхне нелагідне обличчя, яке люди прозвали Даж Богом або Ярилом. «Не чекай від мене благословення, Перуне, не чекай і пам'яті про себе в народі. Хто не шанує батьків, того забудуть нащадки. Перуне, тебе чекає забуття. На із тебе прийдуть нові боги, молодші, зухваліші, спритніші, тоді згадаєш мене, сину». Гірка сльоза скотила з очей рода батька, упала на землю і посипався із хмар великий важкий град. — Мені байдуже, — зухвало вигукнув Перун, — а я зроблю свою справу, я вознесу слов'янський люд у сонячну вись. — Це божевілля. Тут володіння богів, — холодним важким тоном проказав кругловидий хорс, і довкола нього попливли мінливі кола північного сяйва. «Може, в тому божевіллі моє щастя? Ха-ха!» – зареготав Перун, і щосили рвонув віжки своїх білогривих коней. Гримнуло, здригнулось небо. Принишлий від цього бурхливого віча син кліт славянських боїв занурювався у глибини важких хмар. Лише стрибог весело сяйнув очима, махнув тугими крильми вітрами і змовницьки підморгнув до хорса. «Старий уже вітець наш рід, сидів би краще на печі». «Тихше!» – приклав до холодних уст Хорс і розтанув у сірій імлій. А рід, розлючений як тур у бойовиську, почав перекидати через себе розколошкані хмари, нещівно шматуючи сіру Паволоку небес і прориваючи в ній дірки зір. Над слов'янськими землями, від Волхова до Дунаю, котилися грози. В них народжувався важкий і бурхливий дев'ятий вік. Шість тисяч триста років з якимось там гаком по сотворенню світу, вісімсот з якимось гаком літ по народженню Христа. А буря свистіла і неслася над землею, сповнена незнаних досі жадань, палких чекань і великих звершень. Буря розгойдувала холодне море. З оглушливим ревом і глухим стогоном здіймались білі гребені на височенних каламутних хвилях, що мчали, як білогриві, ошалілі коні до берега, тріщали його кам'янисті груди, з горкотом відколювались від гранітних скель брили, і дрібне каміння зі свистом та стогоном шуболтали у пінисту воду. Володар цих уділів, світовид, разом із братом, з вітровієм, розколисували море все більше та більше. Вони вирішили прогнати звідси перенагромовежця геть, щоб він не заважав їм самим тут володарювати. Та ось буря ущухла, мов зачаїлась. Нестерпна миттєва тиша готувала щось дивовижне, грізне. Брудно-жовтава, переколочена з піском і рінню морська вода, втомлено розгойдувалась, стогнучи, зіймалася велетенськими округлими хвилями, сягаючи сірого шмаття, що звисало з кошлатого важкого неба. Води мішалися із хмарами, що повзли низько над ледь пругом. Вони то розступалися і чорними безоднями, то збивались докупи, наскакуючи одна на одну. І тоді крутились у шаленому танці, здіймаючи запаморочливі вихори. Враз товщу згромаджених хмар розрізали ламки батоги блискавок. Громовий окрик неба знову хитнув землею. Небо гнівалося. Жбурляло свої сірі табуни на землю, і в цю хвилю з боку моря почалось якесь щепіння. Шум наростав скаженів, каженів, вмить потемніли і спинились завислі над морем розідрані оболоки. Розтинаючи їхню рухку завісу, котився велетенський чорний вал води і з люттю нісся до потрощеного берега. Це був найбільший водяний вал. Він котився по землі, накрив собою прибережні виступи кам'яних стін і з гуркотом хлюпонув у розщелини. Земля, не мов би, проковтнула його, цей найгрізніший порив моря. Останній вал. Він розбився об цю хоч і знеможену, але нездоланну землю. Водяний вал зник. Його поглинула земля, а сама лишилась, як і була. Важко починався на землі дев'ятий вік, котився грізно, як дев'ятий вал. Знесилено море застогнало. На горбатих хвилях гойдалась жовта вапіна, тріски, дошки, весла. На мить визирнули з води уламки лодії. Десь у морському шаленстві згинули ватаги морських гребців. Хто вони? Купчини, які везли на торги багаті паволоки й ласощі. Грабив тікачі, що захопили лодії і кинулись у бурхливе море, грабіжники-варяги, котрі жадали пограбувати прибережні городи й рибацькі осібки. На зламаному стовбурі сосни завищий шовковий окрил. Нещодавно він, мабуть, прикривав плечі якогось велеможного муша. Море втомлено шумувало, цілу ніч гойдало хвилю. Лише вранці морський овид вивільнився із обіймів чорносірих хмаровищ. Моро ще зітхало розкотистим прибоєм, але вже наткнуло над собою сріблисто-сонячний серпанок. Нараз у тій променистій вишині затріпотіли білі крила лебединого ключа, не мов зродилась із золотистої і мли, що виповнила небесну вись. Лебеді летіли до своєї землі, яка оживала, терпко пахла весняним зелом, манила їх, обіцяючи щастя, продовження роду і вічність у ньому. І здалося, що й не було тієї бурі, яка прагнула поглинути землю, що вічно над нею у високостях пливли білі лебеді весни. Весняні грози котились над смарагдовими рівнинами і лісами. Перунові стріли розтинали чорні оболоки, ніби гострий плуг землю. Шугали в глухе шумовиння великої ріки, що несла свої води до теплого полуденного моря. Сині блискавиці влучали у пласкі пагорби, що зелено здибились над правим її берегом. Ріка, священна вода Перуна, кидала навстріч блискавкам пінисті гребені хвиль. Поселенці краю називали ріку Дана Перуна, а згодом Дана Пер. Вона несла свої бурхливі води через землю багатьох слов'янських племен і тепер раду вітала свого справедливого і грізного володаря небесного, громовершця Перуна. Ось тут, над зеленими лісами і пагорбами, цей молодий зухвалець завжди гасав на своїх колісницях. Білогориві хмари коні його мчали безперешкодно над зеленими долами, і він, натягуючи тятиву золотого лука, полював на дичину. Часом пускав оті стріли блискавки, а той хапався за меч, щоб доконати жертву своєї пристрасті, щоб догнати свою мисливську удачу. Над цією рікою стояли кумири-ідоли Перуна. Тут жили слов'яни-руси, які клали треби йому. Тому й мисливське щастя тут завжди віншувало його. Інші боги-брати сюди вже давно не наважувались ступити, хіба що сестри і сестриниці Лада, Жива, Леля вільно ходили тут, як і по всій Слов'янщині, бо несли любов і життя, і продовження роду Слов'янського. На них Перун не зважав, нехай собі. Плем'я Слов'янське, що живе на цих пагорбах, час від часу ослаблюється. Його виснажують безкінечні напади різних степових орд. Налітали вони, мов шуліки, то зі сходу, від Великої Волги і Тиля, то від Полуденних степів, де простягала свою руку Ромейська імперія і нацьковувала на слов'янів-русів під собі племена. Тож слов'яни ті мусять жити купно, міцно тримати в руках меч і постійно відбиватись. Ще при князіві Киї вони почали гуртуватися довкола Полянського племені. А нині його нащадки міцно державлять у своїй землі. Мечем утишили кочеві орди, що насилала на них велика Ромея, тепер потіснили і сусідню хозарію, союзницю ромейську. Київські князі навіть нарекли себе каганами, так величають себе володарі колись непереможної хозарії. Цього підступного і лукавого сусіда дніпровських слов'ян русів засіли на волзі, і в Джорджанському помор'ї закрили дорогу із малітянським купцям до слов'ян, підбили під свою владу майже всі південні землі довкола теплого моря і разом із ромеями грабують сусідні народи. Але тепер настали інші часи дев'ятий вік уже розпростерся над землею. Нині й сама Хозарія потерпала від набігів слов'янських дружин. Найбільше досадив їм київський володар князь Тур. Ромеї і сарацини-араби назвали його в своїх хроніках диром. Хай буде дир. Його дружини змусили хозар відкрити шлях для вільного плавання слов'яно-руських купців по Теплому морю, яке нині називається Руським, і по морю Джорджанському. Навіть арабський хроніст Івн Хордадбек із подивом записав, що ті руси виходять на будь-який берег. Інколи вони возять товари на верблюдах із Джорджана в Багдад. Хо! Нині хозарські володарі, зціпивши зуби, змушені пропускати через свої землі лодії росів, що волоками йдуть від Дону до Волги, а далі пливуть у Джорджанське море, пливуть до побереж багато Гіляна, Табаристану, Азербайджану, Шервану. Лодії слов'янські тонули від набраного тут добра, ледве добирались назад Тож хозарські володарі із заздрістю дивились на них. І не утримувались від спокуси. Нападали на них, а добро забирали. Нещодавно на таку обтяжену дружину напала хозарська гвардія Кагана, Арсії. Три дні тривала жахлива січа. Тридцять тисяч голів полягло в ній.